Eta behriak zurekin pantzo irigarai, antolak eta behriak donapaleu eta lahzabaleko postetan. Eta hori atzoz gioz, turnada gutio beraz gelditzen direnak luzeagoak, bilan postu gutio, lahzalekoak donapaleu urat joan behar, langile horietarik baten, ganate joan ere. Denbora behar dugu, gogoetan egiteko, denbora, aladiote, emenga indiko, haute txiek, prefetak iperoskalerriaren kudeak eta segin proposameneri, begira, hori bai ez dutuko dauko, benyat kasono, ioldi hostibariko, irri elkarguaren presidentak. Eta asuriaren prezioa apaldu da, Espainiako merkatuan grisa serioskis edizen baita, beharriko gizan dela, baskoko sasoina eta merkatua gauzen plomatzeko edo orekatzeko Hori garen dauku, asuriako operatifako peiokeialtek. Aroa marienez. Ba, lano eta iduzki goizarekin, haize ufakoak ere barnekaldean mana mauna atxalde biziki ederak, aso temperaturak, freskoago gaur, hemen sortzik radukoak izanen baitira, gorenak atxalde untakoa. Paperik gabekoen kontrako hizia asida europana, ala dio, etorkin eta zarrulatzen den zima delkarteak, sengeneko okideak diren estadoak, paperik ez duten migranten edo etorkinen kontrako polizia operazionea ondibaten bururatzen ari direla, hurriaren amairuan hasia segituko dena ogoita seia arte, etorkinekin elkartasuna, Europa arresiaren kontra, lehema hoekin egiten du manifestaliel gerretarazze bat zima delkarteak, sarri eguerdi terditan, hori e, bayonako suprebetularen aintziniana. Ortexeko amategiaren geroaz bihar jakinen da gehiago, A.R. Zakitaniako osagarria jentziak, prentsaintzineko batekin endu, bihar atxalian, lau hontan, ortexeko ospitalian, zer erabakitzen duen geroaren zat, hor jakitera teman behar luke. Zuzendaritza eta sindikaten arteko akordiurik gabe martxan ezarrida atzo antolaketa berria, donapaleu eta lakzabaleko postetan, hori dira joan dilabetean greba egintzutela pietunek, antolaketa horren salatzeko, postalarien nikus moldia ezagutu nahi izan dugu, lehen lan egunetik lan da panxikaran bide. Joan de Nireileren 8 Postalarietarik 17 greba egin sutendona palaisueta Larzabaliko postabulegoetan zuzendaritzak proposatzen zien antolaketa berria ehitzaielako egokia alta antolak eta horrekin ari dira atzoz geroztik. Gutun banatzailek, lanasteak asteak berrogoi bi horren luzatuak dituzte, ertete egun bat entruk. Turnadak ere luzeagoak dira, eta ondorioz, bilan postu kenduak izan dira. Aldaketa handi bat bada ere lahzabaleko postalari entzat, hemen digoiti, donapale urat joan behar gutunen seka. Horrek, postalariak bainan ere autetsiak ahanguratzen ditu, lahatzabaleko posta bulegoaren etorkizuna mehatxatua izan daitekelako onteztuoktan postalarien ezagutuna izan dugu, izandugu lehen eguna izanagatik shobera goiz dela oraino erantsondauku hauetarik batek. Bon, pour l'instant, on peut pas c'est beaucoup trop tôt pour dire ce qui va se passer de, pour la suite bon, parce que euh, on a des nouveaux casiers de tri, donc tout est tout est nouveau donc euh, je peux faire on peut pas faire de conclusion euh, on peut pas tirer de conclusion aujourd'hui quoi, voilà. On pourrait dire aujourd'hui pour, pour l'avenir. Dona Palayuko posta bulegoko سوزendaritzari ere jardukitzea galdegin diogu. Bainan, eskualdeko postabuleguen komunikazio arduraduna gurekin harremanetan jarriko zela jardetsi dauku eta mementoko unendeik ez dugu ukan. Eta bestalde prefetari denbora gehiago galdegitea deliberatu dute, Iper Oskaleriko amar herri eta irri elkargoetako presidentek denek ahobatez, elgarriken sinatu duten oarrak dio galdia iniz badituz dela eskolegiaren gobernantzaren edo kudeaketaren geroaz nolako egitura sortu behar den eta zein kompetentziak luzken prefetak egin proposamenetik abiatuz. Haute txen kontseiluak eta irri elkargoetako burgoek kasterketa bat burutuko dute dudaguziak argitzeko eta frantzian abiatua den lurralde reformaren ezta badan parte hartziak galdegiten dute hortarako bi juristeri dosier bat egitea galdegin izan zaie horren emaitzak ezagutu ondoan prebetaren proposamena kastertuko dituztela diote autetxiak bennat kasoeno ioldi ostibarreko erri elkarruko presidenta lehen gauzatazuna ziteida zerbaiten deliberatzea eta uste dut ez dut gula, uno, uh, uh, element guziak gure eskuetan. Bai, lehenik uh, esplikatzeko, hein, gure haute esplikatzeko, nola, nola pastuko dean, eta gero ez dakiu zer diru laontza dienden, ez dakiu zer kompetentzia hon gainoan, holako uh, kestionean fango, eta hortako dugu uh, galeiten uh, Trevetari Buxal-Rusaztia etia, Zendeko eh, momentontan oarra eh, paleratzen duzue eh, horre erreal kargo da presiden guzies? Perfetak errandauku uh, urte unara intzime argindela hasi nintzatzen, eh, gure konseliekin ta eta behaz, uh, bon, hortangia buskat uh, elgarretatu eta bildut, galde inez uh, prefetari buskat luza aztia eta bon, uh, somaitzo badira argon kontra, beste atzok, uh, bon, ninturaz uh, idei hori untza ikusten dute Eta, bon, mementoan, ez dugu ezan ez dela olako dikizamen. Amar Eri Elkergoetako presidentak eta Jean-Jacques Lasser, haute txen konxeluko -co presidentak, dute xinatzen oar hori. <tutu> Bilkura publikoa gaur ustaitzen, eraikigarriak diren lurretaz, bereziki etxeri gabeko lurren zergen emendioa, ziduri zerga edo hori azkarki emendatuko dela gai hori joratuko dugu ere goizberri saioan, ondoko minutetan Mikel Goyenetxe ustaitzeko asuanta eta alehiri erriburuko uzapezarekin, eta ustaitzeko bilkura publikoa gaur ratxean egiten da sorziontaikoiti lapurdi gelan. Beria atxeta gutiago lagundua, usko, golaritzak edo euskal gobernuak berrionta marmila euro gutxiago ukanen ditu e, edo emanen ditu eldu baita euneko amalaueko apaltzea euskal gobernuak euskal edabideeri laguntzen banaltzeko baldin zakaldatu ditu unkiak dira ere hamaika izeneko telebista eta elu jar aldizkaria Kataluñako egoera hobeki ullegtzeko mintsaliku bat antolatu dugu Eusskagatietan asteleian Euskal Eiko Mugaz bialdetakoa ditu eta Kataluniako kooperatzaileekin aarroaren behasiko konsultaren aldaketa eta jadanika aipatzen diren hauteskunde haintzinatuak ditugu bereziki jogatu zuzubiak. Azaroren bederatzean, erreferendum gisako konsulta bat izanen zela aspaldidanik aipatzen zuten Kataluniako politikari arduradunek. Bainan, azken asteguntan jende hainitzen ahidura sortuz, Arturo Mas, generalitateko presidenta edo Kataluniako gobernu buruak, jakin du horren ordez eriko etxek beren gain arglezaketen prozesu parte hartzaile gisako beste konsulta bat izanen zela. Pardako mintzalekuan, Martxelo Tamendik erraiten zaukun azken Bi gauza berdintxu zirela, ez baitira Espainiako legean onartuak, baina galdera eta egin moldeak berdintxu direla. Ariz Galaragak kasetariak, Bartzelonatik gaineratu dauku, azkenian edozen kasutan Katalanak irabazle aterako direla. Boskatzen badute, Katalanek irabaziko dute nola baita. Eta ez badute bozkatzen hau da, Espainiako bernuak ere, ez taki gurendik nola, baina bertan bera usten badu konsulta hau ere bai, Berdi, nire dute katalanek eta motibo gehiago izango dute, ba, etorkizunean edo zenekin za, edo politiko abiatzeko. Kontruta horren segidan, Kataluniako hautezkundiak haintzinatuak izan behar dita izke, hautezkunde egiten den bezala, nun independentzia lehen lehuan aurki ditaiken. Prozesua haintzina joaiteko, europari begira jo behar ditaikela ere aipatzen da, eta ortarako, gorkak nor, Katalunian biziden euskal kantari eta politikariak, erraiten zaukun, hautezkunde juriek ezinbestikoak diela. Europaren aurrean gure burua presenta izateko estatu bat galdetzeko eta bar, behar duguna da, Europan eskatu digutena euki, hau da, democratic mandate, hau da, manatu demokratiko bat behar dugu, eta hori bakarrik hautezkunde batzuen bitartez lortzen alda. Beraz, hau bukatuko da hautezkunde batzuekin. Baina lehen itzordu nagusia izanen da azaroren bederatzean eta segur da parte hartzeak biziki importantea izanen dela prozesua hain zina Eta bestalde ligiko gela nire ganda asuriako partifaren biltzaren agusia salmentaren eta salbiden bilduma bat egin dute, asuriaren prezioa apaldu da. Espainiako merkatuan krisa serioski senditzen baita, bainan bazkoko merkatua beti osagarri honian da eta horrek orokorki plomatzen edo orekatzen ditu asuri salmentak peio keialt lehen dakaria. Bai, krizia duke eh, espanyan senditu, jage franzian eta europan, estiago lasgarri senditu. Bum, uh, urtaila eta man, bantaila etzia visigari uh, hun, mena basko, basko uh, uh hon duzan ordin uh, iai esti behar uh, plan chobeha uh, gomerkatikno emmen dat dutuk uh, uh, ikker ikkertzen di jatzen jag bidez zu mai bide beri zu maiit uh, schalzeko Horten ge internet en bidez uh, uh, ke lehennaldikko uh, schalze bat hola chuchenka jenter Litu gizan den uh, den choia uh, huncha uh, marcha de karten uh, holako ze bat eta IGP an IGP... Año dele de, de Pirenean bidez issatzen digu ha mini bat uh, guue grosiste hoen a mini batt uh, harrozi edoeta uh, asuia arra jakustia arra espicazia zer den sekalikalitate e badin hor uh, badek hemendi hozer bat alde hotte. Hara, peio kialta asuria kooperatifaren lehen dakaria. Haukten bergoita marmila asuri saludira, eta kooperatifak izena asuria izanik ere, edo asuri, idikia ere saltzen du, eta intzu zen, merkatu horretan, egiazko mendatze bat agerzen da, dola ezaspaldi abiatua, kooperatifaren salmentaren erdia egin du aurten idriak, edo idikiak. Kirolak bururatzeko eta emaitza txarrak e, bilbokoat kritikek berriz ere galdu, Champions League edo Europako xapelketaren kondu da Portugalen, Porton, bat eta bi, xurigoriak asken diraien multxuan pundu soil bateken, izotzokeian, angeluk edo ahumadik galdu du, frantziakokopako finala amasei gerrenetan bordaleren kontra, lau eta bost. Eta txirindu laritzan, elduden urteko frantziako itzuliaren ibilbidea, askoak, Astezken untan agertuko dute ofizialki parixen, baina segiretua barreatu da lehenago, xare sozialetan txindulariek, pireneoak gainditu beharko dituzte alpetako mendiak aintzin haurten amargerren eta pauztailaren amalaoian ditaike, pauetik samartiko argirat, biaramunian tarbetik koturgerat, turmalen gaindi, asteko guzti horiek zeurtatuak izanen dira egun beriana nazioarteko aktualitatean estado batuek, tur Turkiari erditsidiote, siriako peide kurduen alderdia, estela terrorista. Washingtonek turkuari, turkiari errandako ikaragarri garantzitsua dela, pid edo batasun demokraziukoaren alderdia, bezalako indarrak laguntzia, gehitu du burro kalari kurdu horiek eta kurduak estirela, talde txikiak ere, estatu islamikoaren kontrari baitira, diarazpen horiek eginak izan dira, Erdogan, turkiako presidenteak erran ondotik, pid PKK bezain terrorista dela estatu batuetako legiaren arabera pid ezta PKKaren parte eta horrit latanoita lauetik Turkiako gobernuaren kontrako buroka armatua darama la PKK alderdiak una nasuarteko beribatek serzion eta